Reklám következik. Az emtv.hu és a VAUT51 Gamer Bar oktogon a Stargate Command Hungarian Site közreműködésével az űrszekerek szervezésében bemutatja. Lépj át velünk az eseményhorizonton és találkozza a Stargate sorozatok magyar hangjaival.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 Küldj egy e az űrszekerek-kukac-emtv.hu címre és jelentkez. űrszekerek-kukac-emtv.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám jelentkezik az Impulzus Podcast. A mai kibeszélő témáját a Király Lelki Ismerete című epizód fogja szolgáltatni. Előtte viszont nézzük meg, hogy mi történt a héten. Az előző kettő közösség találkozótól eltérően, most Star Wars volt a téma július 28-án, elég jó hangulatú beszélgetéseket sikerült összehozni. Többek között Fehér Tibor, Kassai Károly volt a beszélgető partnerünk, utána pedig Varga Ferenc Józseffel is kitárgyaltuk a Star Wars univerzumot. Hozzám nem nagyon áll közel a Star Wars, úgyhogy jó tanulási folyamat volt, sok mindent megismertem. De hát azért ha PR szövegen kívül mondjuk, ha bár a hangulat nagyon jó volt, de hát borzasztóan kevesen jöttek el sajnos ezen a borzasztóan meleg nyári szombat délutánon, azt azért nagyon sajnáltam, hogy sokan kimaradtak ebből az élményből, de hát azért a Facebookon még mindig vissza lehet nézni, és vissza is nézték szép számmal, úgyhogy sajnálhatja, aki kimaradt, mert nagyon jó volt. Nekem tetszett, én a következőt várom, nagyon a nagy csillakapu az hozzám körülbelül ugyanolyan közel áll, mint a Star Trek, úgyhogy Star Wars az csak egy ilyen számomra az csak egy ilyen kis kitérő volt, egy, egy, egy kis ismerkedési folyamat, ahogy az előbb fogalmaztam, tetszik egyébként a Star Wars világa is, csak egyszerűen úgy érzem, hogy akkora, akkora az egész univerzuma, hogy nem, nem tudom, meg, igazán meg is. Ismerni. Nincs hozzá energiám, de rajta van a vakanclistámon. Ezért szeretnye, hogy azért becsembéztünk egy kis trekket is a műsorba, hiszen az impulzus kerekasztalban a Star Wars-ot és a Star Trekket összehasonlítottuk, a kettőről együtt beszélgettünk dévvel. Nagyon jól éreztem magam, tehát ez egy újdonság volt, hogy nekem is, hogy űrszekerek szervezésében, tehát tényleg Star Trek és Hardcore Star rajongóként egy Star Wars eseményt megmerünk szervezni, de úgy látszik, hogy működött is még az esemény közben egy másik rendezvényről érkező Star Wars rajongó Ugye, közülük ugye Dartmaul volt feltűnő, teljes tetőtől talpig beöltözve, Ezt a Facebookon meg is nézhetitek, tehát aki lemaradt róla, az láthatja Darth Maul t teljes egészében a képgalériában. Így van, ahogy még igaz, ha nem is a, a, az eredeti minőségben, de azért vissza lehet nézni a három panelnek a felvételét. De azért ez csak egy részleges betekintést a Tényleg ezekre az eseményekre érdemes eljönni, ott lenni. Tehát kezon hogy a, a, a fellépő színészekkel, művészekkel együtt lehet fényképezkedni, egy kicsit beszélgetni, és nagyon nyitottak. Ez egy végtelen meglepetés számomra, hogy tényleg nem nézik azt, hogy hányan voltunk ott. Igazából az sem, hogy most a rajongók kifejezetten az ő rajongóik vagy pedig ugye az eseményre jöttek, tehát trek van és Star Wars vanok, és nagyon készségesen, meg hát nagyon jó hangulatban. Tehát én ezt nagyon becselem így a színészekben, a művészekben, hogy mai világban, amikor már tényleg, úgymond, tényleg bizniszé vált, akármelyik hát művészeti ág, mert mögötte, ugye nyilván, hogy idő van, és az idő az pénz is, ők szakítják ezt az időt, és úgy jöttek, hogy hononárium nélkül ráadásul, és jó hangulatú beszélgetés. Tehát gyakorlatilag egy fellépést adtak le. Attól, hogy ez spontán volt, attól én ezt, ezt annak nevezem, mert azért ilyenkor mindig egy nagyon tartalmas, és olyan beszélgetés, és születik, amit az ember később is úgy vissza, szívesen visszaidéz. Azt külön jó volt, hogy a Valga Ferenc József, mint ugye ő azért Star Wars rajongóként tudott már nyilatkozni tényleg arról, de amúgy Fejér Tibor és Kassai Károly is, hogy régi és új Star Wars-t egyébként, tehát Kassai Károly visszavérő emléként ő már azért többször mesélt arról, hogy például maga szinkronizálás világa mennyit változott, és ezzel együtt egyébként pont a Star Wars világot, tehát a pont az előző trilógia, amelyen ilyen sokat vitatott, azzal együtt jött be például a, a d nek ez a kifejezetten rendkívül, rendkívül Erős, tehát úgymond centére kiszámított, tehát tényleg hangszín, fájlok alapján bemértő, és az itt tökéletesen, gépjesen utánozni kívánó elvárása, ami egy, egyfelől jó, mert egy zenés filmnél tényleg legyen ugyanolyan hangzása mondjuk az a vetérdal, viszont én úgy érzem, hogy itt több művészi szabadságtól, tehát például a légzés figyelni kell a, a, a művésznek, lélegzetvételre, tehát egészen odáig elmennek a, a díznek a képviselői egy ilyen szinkrom felvétel során. Aztán visszatér volt Varga Ferenc József a meg Nyerendő fémmodellekről beszélt a szem ő is, hogy összeállított egyet, talán pont karácsonykor, hogy nem is olyan könnyű az. Reméljük, hogy nem vágta el egyik nyertesünk se az újját. Innen is gratulálunk, nyertes fiatalember, tényleg Braburosán, tehát hatalmas tudással érkezett mindenkit lepipálva. Maximális pontszámmal. Így van. Tehát, és azért ott észrevettük közben, szerintem mi szervezők, hogy, hogy hú, bizony, hát hatalmas rajnyuk vannak Star Warsból, és nem is lehet összehasonlítani, hogy a, mi, mi iránt rajnyunk, és ott is Például hogy vigyázzatok, mert ugye a Mandalori az az nép, vagy egy bolygó lakó, és nem fajként kell. Tehát gyakorlatilag hiába mondjuk azt, hogy ó, a trek mennyire benne van az a science fiction, meg az, ott van inkább a tudomány és az intellektuális, meg az a hardcore city. És közben meg, hogy a Star Wars-nak annyira fölépült már az univerzum, meg a rajongók annyira alaposan utánnéztek mindennek, hogy ott is ki van művelve mindent. Tehát igazából simán meg lehet szorítani minket és print szervezőket, de nem is, áll, nem is úgy oda, hogy mi vagyunk a hardcore rajongók, és mi szervezünk. Tehát nem nem is ezzel az igényel, hanem ez pont úgy is nagyon is úgy fogadták, hogy rajongók rajongóknak, vagy a Star Wars iránt is rajongók, hát most Trekkerek, vagy az űrszekerek csapata, és szerintem ez nagyon jól működött, és szerintem a csillagkapunál is jól fog működni, hogy igenis ezek a fandomok ezek így át járhatók, tehát itt is nagyon barátságosan álltak hozzá, tényleg ott azért elég kemény warsz, rajongók, vorszasok. Ugye gyakorlatilag, aki nem volt ott, vagy aki akár ott volt és úgy hallgatja a műsort, hogy ugye mi ott ültünk pont ezt a, a, az úgynevezett impulzus kerekasztal, panelben beszélgettünk a Star Trek Star Wars viszonyáról hárman Dave, csaba és én. Ennek a, a, a 3 gyakorlatilag megérkeztek a kemény vonalas számunkra, mindenképpen kemény vonalas Star Wars rajongók, megérkezett Darth Maul, szóval hogy, hogy egy ilyen sok ért engem ott az asztalon. Azt láttam és is, is, hogy elakadt a szabad. Igen, én, én akkor abban a pillanatban úgy éreztem, hogy uramisten, tehát én nyilván nem feltételezem senkiről, és ezt csak vízben mondom, de hát minket itt megvernek. Tehát, hogy így, így én, aki, aki a eredeti trilógiával vagyok maximum tisztába is, és Star Warshoz nem igazán tudok hozzászólni, nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy itt nekem nagyon rossz lesz, és hát következik a kvíz, ugye, és nagyon-nagyon pozitív tapasztalat volt, és egyébként tényleg ez a sztereotíp nagyon marcon a kinézetű emberekről derült ki, hogy hát egy ugyanolyan kedves és viszont rajongók, mint mi, csak másért, vagy másért is rajonganak. Ez egyébként nagyon jó volt, és, és nagyon jó esett, hogy az, ők is azt mondták, hogy remek volt a quiz és jó volt, amitől ugye szintén tartottunk, hiszen szerintem nem árulok el a nagy titkot a hallgatóknak a kérdéseket, ugye mi állítjuk össze minden ilyen esemény előtt, és hát természetesen nagyon igyekszünk, hogy, hogy ne tévedjünk benne, és ne legyen probléma a kvíznél, de hát itt több, több kérdésnél merült föl egy-egy pillanatra az, hogy na vajon ez most konkrétan hogy kell érteni, de hál' Istennek, nem bocsánat, és nagyon jól érzte magát mindenki. És nagyon tetszett a Star wars ez a kezdeményezés. Hál' Istennek, hogy így alakult, mert hátul se tudtunk volna kimenekülni, ugyanis ott a pult mögött egy rohamosztagos állt a másik teremben. Itt még maximum én csak annyit említettem volna, meg hogy nagyon érdekes volt, az külön-te kiemeltet, hogy erről beszéljünk. Hogy tehát előre ezt azért megbeszéltük, hogy szóba hozzuk azt, hogy a Star Trek meg a Star Wars is egy elég nagy. Tehát most egy dinamikus változás van mindkét franchiseban. Ugye itt a, ugye a Star Wars már, már azért évek óta sorban jönnek az új filmek is, és, és várhatók, meg jövőre is a Wars folytadása, Ugye a, a Trekben is akár még rajzszín soroszt is várható, meg további soroztok, Amúgy még, még mindig a kicsit hiszem, haláltam, vagy hiszi, a PC kategória, de azért reménykedünk nagyon, hogy azért valami komoly lesz belőle. Hát lényeg az, hogy ezzel is ezzel kapcsolatban, és ezért egy olyan témát, hogy itt fejfej mellett felad a két franchise. Tehát lehet, hogy a Star Treknek talán eljut abba a fázisba, hogy globálisan nem kell idézőjelbe szégyenkeznie, hogy túl kevés a film, nem szólítja meg a majonyrengúkat, vagy nem minden területen aktív. És, és most nagyon izgalmas hát versenyfutás várható. Ugye itt a, főleg most a Star Treknek is saját streaming szolgáltása van időző elbe, meg a Starboxnak is ott jön majd a Risznének a, a saját. Tehát ott, ott, ott, és egy ilyen másik tehát a franchise-nak a anyagi vonalán is elindul egy nagyon érdekes versenyfutás, ami, ami majd izgalmas jövőt fog majd hozni. Én Attiának átdobnám egy nagyon picit a labdát, hogy te, mint Star Trek és Star Wars rajongó is nagyon nagy ismerője és lexikális tudásoddal, hogy ugye kézkérdésekből nagyon sok tőled jött, hogy te hogyan mit szóltál volna, amikor betopannak ezek a Dart Maul, és ott, ott tehát elég tényleg marcana a legyen hardcore rajongók. Azért annyira nem dömpentem volna meg azért tudod, hogy régebben is azért találkoztam így tényleg birodalmi rohamosztagossal dátvédel is, mert azért előfordult, hogy nálunk a közeli városban az egyik nagy bevásárlóközpontban azért előfordultak azért birodalmi rohamosztagos, meg most azért a német 501-es légióval, illetve a lázadókkal azért sikerült úgy azért kapcsolatba kerülnöm azért Németországba, tehát nekem ez úgy nem lett volna olyan nagy kultúrsokk egyébként, hogy jó, az ember nem minden nap találkozik rohamosztagosokkal, de mondjuk lehet ezt kezelni. És egyéb Egyébként örülök, hogy tudtátok használni a kérdéseimet. Jó, mondjuk bevallom, hogy ez végül is úgymond egyszer úgy leültem, és akkor elkezdtem így leírni, a, csak úgy fejből a, ezt a néhány kérdést, és mondjuk tovább tartott legépelni helyes, a helyesírással, mint mondjuk összerakni, És mondjuk az, hogy most mind a két univerzumot szeretem nekem, ez nem ez sem jelent problémát, mert tulajdonképpen mindegy kettőben megvannak az értékek. Tehát azért láthattátok azért én is oda mentem fotózkodni, ábrája a között, miközben ott volt azért a rajta Azért, Star Trek emléma, tehát nem tartottam attól, hogy itt mindjárt egy ilyen, ilyen multidimenzionális háború. Szerintem ebben nincs semmi probléma, mert tényleg, aki valamelyik univerzumot de tényleg valóban szeretés nem csak öncélúan, hogy na most én ez vagyok, az vagyok, igen, én Star vagyok, és akkor tehát tőlem menőfej nincsen, vagy Star vagyok, és akkor én vagyok a, mit tudom én, maga a proféta, vagy Káles, nem tudom, akkor is, ha az ember tényleg komolyan úgy végigveszi az egészet, akármelyik oldalnak Például akár a Szárvaznál, hogy most uh, Birodalompárti, Szítpárti, vagy esetleg lázadópárti, azért ez is ad egyfajta morális leckét azért a hogy azért megpróbál valahogy hasonulni, de többnyire azért a pozitív értékek felé. És hát szerintem bevallhatjuk, hogy évek óta várjuk, hogy egy harmadik franchise is felzárkózzon a versenybe, de sajnos idén San Diego-ban nem kaptunk semmit, pedig hát nagyon afelé mutattak a jelek, hogy nagy bejelentések lesznek. Természetesen a csillagkapuról van szó. Hát a jövő hónapban minnyájunk nagy örömére a Stargate lesz a következő eseményünknek a fő témája. Lesz parallax is ismét, a csillagkapuk fizikájával dr. Vince Miklóssal fogunk beszélgetni, Csabával hármasban, és kifaggatjuk, hogy mégis hogyan néz neki a valóságban egy ilyen, vagy hogyan néz ki a valóságban egy ilyen Einstein Rosenhíd, ami ugye maga a féregjárat, aztán természetesen megint lesz médiazabálók, ugye a csillagkapu sorozatok magyar hangjaival fog beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni, ezt majd még eldől. Egyelőre még nem tudom elárulni nektek hogy kik lesznek ott. Egy nevet viszont azért mondok, Holnándor, Holnándor Daniel Jackson magyar hangja ott lesz ezen a rendezvényen, úgyhogy ő vele biztosan lehet még beszélgetni, illetve másokkal is később felfedjük a többi színművész meghívott vendég nevét. Aztán lesz társasjáték bemutató, méghozzá a Stargate Command Hungarian Site jó voltából, mert hogy nem csak rendes licencelt társasjátékot, hanem, egy, hanem két saját fejlesztésű társas játékot is bemutatnak majd. Velük közösen szervezzük egyébként ezt a 38 persz partit, és hát természetesen lesz megint kocsma kvíz értékes nyereményekért. Az első helyezett nyereménye valami fantasztikus lesz, de ezt szerintem majd a következő impulzusban Csabi elárulja. Ha megkérem, úgyhogy programok tekintetében elsősorban erre lehet számítani, de most először az ilyen közönségtalálkozók szervezése óta, mióta miért csináljuk, először a szünetekben is nyújtunk programot már hogy a sorozatokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat is meg lehet majd nézni, vagy akár cosplayben fotózkodni velük, úgyhogy rengeteg programmal várunk mindenkit, majd augusztus 25-én, szombaton, már délután három órától, este 9 óráig, a Baut 51 Gamer Barban, az OC 51 szám alatt Budapesten az Octagon mellett, a részletes információkért pedig érdemes a Facebookon fölkeresni az Event 38 perc Party névem. Az orville még nem beszéltünk, pedig arról is jöttek hírek. Itt van egyrészt, ugye az a trailer, amit nem sokkal a Discovery trailere után kaptunk meg, és hát megmondom őszintén, hogy nekem ez az előzetes nem nagyon állt össze. Ez persze nem jelenti azt, hogy kevésbé várom az Orville-nek a második évadát, de úgy nem találtam ívet ebben az egész bemutatóban. Tehát valószínűleg mutattak jeleneteket egy-egy epizódból, amelyeknek külön-külön történetük lesz, de nem ez a tréler győzött meg engem, hogy mindenképpen meg kell nézni az orville mert meg kell nézni mindenképpen. Igazából, ha egy visszagondolok, az első évadnál sem okozott akkora nagy élményt maga a tréler, hanem a sorozat volt egy kellemes meglepetés, tehát ebből én nem vonnék le messze menő következtetéseket. Nekem ez így ebben a formában csapongó volt, inkább azokat az információkat próbáltam összegyűjteni és feldolgozni, amik a panelen elhangzottak. Az első évadban maximálisan megtévesztő volt a trailer. Nagyon sok olyan jelenetet hagytak benne Pum Bitch és társai, amiből arra következtettünk Seth MacFarlane neveit euh, halva főleg, hogy hát ez egy ez egy lesz az űrben, és bebizonyosodott, hogy nem, ez sokkal közelebb van egy, egy Science Fiction sorozathoz, sőt, hát ugye most a második évadban a, a panelen is, a, a második évad kapcsán a San Diego-ban tartott panelen is elhangzott, hogy az, az, és már korábban is szerint ha jól emlékszem, hogy a science fiction fog közelebb állni, és a második évad trélere is pontosan ugyanilyen félrevezető. Egyrészt ugye szerintem úgy kb. maximum kettő epizódból látunk jeleneteket. Elsősorban abból az epizódból, ahol ugye egy kapcsolatfelvétel zajlik, ez kiderül, hiszen ezt az egész beszédet, amivel kezdődik, és ott mondja el a, a Mercer kapitány, de szerintem a te is kimondta, a kulszót, Orvét meg kell nézni, pont, ebben nincs vita, gyakorlatilag mindenkinél ezt a sorozatot, hihetetlenül népszerű, és hát igen univerzum építés zajlik, de azt gondolom, hogy egyben azt is szem előtt kell tartani, hogy egy trailer, az mindig egy marketing feladat, azt, azt nem nem meg felé, meg egy vágó, meg esetleg egy epizód rendezője vágja össze a nagy érdemi számára, hanem bizony a marketingesek, a producerek döntenek arról, hogy mi kerül bele, ugye a Star Trek mindenen túl, beyond kapcsán, már úgy beszélek, mint leírva, a zárójel az angol címet, szóval annak kapcsán és is ugye hallottuk, volt az a hír, hogy az alkotók nem akarták, hogy az a zene, ami a végén szól, az benne legyen a trailerbe. ahhoz képest gyakorlatilag a marketingesek erre építették a trailert. és gyakorlatilag szerintem ugyanitt, ugyanezt látjuk egy a, a, a, kicsit az Orville második évados előz, előzetesét nézve is, hogy hát kapunk egy ilyen felemelő tréler zeneileg, képileg témában, hogy, hogy megmutassák, hogy, hogy... Tehát mindenkihez szól az előzetes, mondjuk aki nem látta az első évadot, az is lássa, hogy itt van akció, van humor, vannak jó űrben játszódó csaták, stb. Erre gondolsz, igen, hogy egy. Igen, egy, egy általános rálátást ad igazából a a és hát marketing szempontból nagyon jó tréler készült, tehát igen, amit te is elmondtál, akciódós, látszik, hogy van történet, vannak karakterek, ott bortus is, ugye, az ajándékok kapcsán van egy ilyen kis rövid részlete jelenetből, stb. stb. stb. Tehát, hogy ez egy ilyen sorozat, hogy a, és ebből a szempontból egyébként jobbnak tartom, mint az első évados trélert, ami, ami azért szó szerint félrevit minket, szerintem nagyon sokakat, nem azt mutatta meg, ami a sorozat lesz később sokkal jobb volt a sorozat, mint a tréler. Itt, itt ezt egy kicsit lazábban kezelték, úgy érzem, tehát ez egy ilyen teljesen általános, kis felemelő, vidám, de közben azért legyenek benne olyan mondatok és áthallások, amiket mi, akik szerettük és láttuk az első évadot, vagy szeretjük ezt a világot, amit szett meg fellén, a annyi Star Trek veteránnal közösen kezdett felépíteni, azoknak egy kicsit megdobogtassa a szívét. Én szerintem az Orville az nem is az a műfaj, amit be lehet mutatni egy, egy hatalmas most bombasztikus trélerben, amitől eláll a lélegzetünk, és ez szerintem így van jól. Nem is hasonlítható mondjuk a Discoveryhez ilyen szempontból, hiszen kedves történeteket kapunk epizódikus formában, és ezt ez nem nagyon lehet szerintem a mai kornak a trélerekkel szemben támasztott elvárásait itt felróni. Nyilvánvaló teljesen más tréler készül egy Discovery trílusú sorozatból, mint hogy teljesen más tréler készül egy Orbeer sorozatból. Egyrészt az egyik egy, egy network sorozat, egy, egy, mintha nálunk a tv 2 vagy az RTL klubban menne, vagy bármelyik ingyenes FTA csatornán, amíg a, a Discovery esetében pedig egy, egy, hát, kábeltévés sorozat, én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez az alapvetően kábeltévés sorozat, de hát, ugye streamingen terjesztve, ráadásul heti egy részbontásban, tehát azért a klasszikusabb tévézéshez áll össze, tehát most gondolj bele, hogy mondjuk a TNG első évadából milyen ö, fantasztikusan akciódús és ö, milyen trélert lehet ö, úgy összevágni, hogy az valóban azt Tükrözze, hogy, ami, hogy milyen magas sorozat. Szerintem a trailereknek egyébként sem az a elsődleges feladatuk, hogy itt most olyan mély betekintést nyújtson az első évadra vagy egy bármilyen évadra, hiszen Pontosan itt látjuk ezekben az esetekben is, hogy néhány részből jó esetben kettő-három részből látunk csak jelenetet vagy, vagy storyt belőle, hiszen még nincsen kész. Pont az izgalmas részeket rakják bele, nem? hogy igen, az ember vagy tényleg kíváncsi legyen, hogy na most mi történik benne, mi lesz benne. Hát én mondjuk én várom, kíváncsi leszek, hogy mi lesz, mi lesz belőle. Főleg így, hogy azért látjuk, hogy az elég sok, tényleg lassan egyre több track veterán csatlakozik hozzá. Nagyon jókat mondhatok itt a trélerekről, hogy ugye a tréler az egy marketing műfaj, és az teljesen akár egy különálló készíti, vagy mozifilmeknél pláne, ahol nagyon-nagyon fontos a összeállítása, tehát gyakorlatilag az alapján ülünk be. Tehát ma már ez, hogy hanyadik tréler mikorra van időzítve, és mit mutat a filmből. Ugye a harmadikat már nem érdemes megnézni, aki nem akar mondjuk spoiler bekapni, de most én például felidéztem a Star Trek Next Generation, az új nemzedéknek a legelső pilot epizódnak a trélerét, ez gyak Ayakorlatilag 87-ben, tehát ez, ez egy ilyen bombasztikus, mozi hatású, tehát olyan narráció van, olyan effektek a legakciódúsabb, ilyen lehet hogy azt hinít, hogy a Csillók háborúját kapott meg tévésorozatban. Tehát tudtak vágni, és ez külön művészet. Szokták így mondani, nem mi, hanem más, esetleg magyar nyelvű podcastek vagy blogoldalak, hogy magyar mozifilmekhez nem nagyon készülnek jó területek, azért már ott is egyre nagyobb igyekezett, meg egyre magasabb az elvárások, főleg, hogy azért, amikor fesztiválokra mennek ki ezek a filmek, akkor is egy jó előzet szükséges, tehát azért igyekezni kell. És hát bármit is mond el az évadból, most az orville nagyon várjuk, ugye több tudományt kapunk, de nyilván már a megadott karakterek továbbfejlesztését is várjuk. Tehát ott egy laza várakozás van, tehát nincs olyan súly, súly az Orville-nek. Tehát építgeti majd az univerzumát, persze, tovább is a karakterei, de nincs olyan súly rajta, és nem hoz olyan emblematikus szereplőket vissza, mint a Pike vagy a Spock, hogy ugye az alkotók otthon rettenve várják a kvótákat, hogy hányan nézzék meg aznap este az epizódot. Tehát Megfélélén tényleg hátradőlhet, mert meg az a stáb, akit összeszedett, megfélén tényleg hátradőlhet. Tehát ott a uh, Brandon magától, Joe Manosky, tehát meg nem is tudom, mikik vannak ott a nagy öregek közül. Tehát ott uh, gyakorlatilag az alkotó pihenagép pedig mozog és, és, és működik, az Orville eladja magát. Tehát ha a bortusz ülés, kaktusz eszik, vagy egy titanik betét, de ha már azzal gyakorlatilag nézők milliói ülnek le. Ez a lazaság persze a discovery-be nem férne bele, nyilván ott egy más, teljesen más műfaj keretek vannak. Ugye eleve, ugye mondtad Áldám is, hogy a kábel Sorozatról van szó. itt reméljük, hogy mind a kettő sorozat azért, hogy mondjam, a kaliberé ez azért hosszú életű lesz Tehát nem ez a másik vagy egyikből se az utolsó, és még sok ideig mondhatjuk azt, hogy megnézted már az Discovery-t, és megnézted már az Eheti Orvilt, tehát ez nagyon jó lesz majd, amikor december végén vagy januárban elindulnak ezek párhuzamosan, és heti ritmusban megint kapjuk a Star Trek érzést két irányból is, hát én ezt nagyon várom, építsék csak szépen a saját univerzumukat, És emlékszem egyként, én a vígjáték azt Tednek a tamárszát Ted meg volt, én azt egy csomószor megnéztem, mert azt annyira vártam. E, aztán ott, ugye ahogy filmnél azért nem volt annyira végigötős, mert nyilván jól összegyűjtötték, tehát itt csokor lehet gyűjteni a legjobb poénokat mondjuk. Tehát az Orvilnél ugye az a érdekes, hogy a, tehát gyakorlatilag egy Dramedy. És ott, ott ugye a trélervágásnál, tehát ide most a tudományt, azt itt is jobban akarják hangsúlyozni, meg ugye ott van a maga az, alapból az akció. Tehát itt, itt, itt még hozhatnak ki még egy trélert, amely teljesen más szempontból fogja majd széború bemutatni. Tehát kihozhatnak egy teljesen melankolikus jeleneteket Összevágva is azt mondjuk, hogy ez a legsötétebb őrdráma lesz, ami csak létezik, mert simán még az is belefér, és az Orvibe voltak azért drámák, és, és nem mindig volt happy end, amit borzasztóan tudtunk értékelni. Tehát, hogy volt olyan fegyelme az íróknak, meg a Seth macfarlane egyébként a saját karakterével kapcsolatban is, hogy azért, hogy visszafogottan állt hozzá. Tehát, hogy én, én nagyon értékelem, értékem, ugye nem nagyon tudnánk belekötni, és felszabadultan várjuk a másik évadot. Azért ez is csak a szett fordulhat elő, hogy egy karaktert ír saját magára, eljátsza, és a végén jól sül el a dolog, tehát még eszünkbe se jut ezt felróni. Senkinek nem futált az agyán az, hogy úr Isten ember, tehát ez ma magára írt egy szereplőt. Nem, egyszerűen működik, mindenki jól szórakozik, Egyébként szet megfelelni, ahogy én is fogalmazott sokkal, sokkal könnyebb helyzetben van, meg az egész orvél alkotó ö, gárdája, mint például most maradjunk a Discovery is példánál, de természetesen nem lehet azért összehasonlítani a sorozatot, ezt mindig hangsúlyozzuk a két sorozatot. Szóval, hogy azért szett megfelén, egyrészt az elvárásokhoz képest jó jól sikerült ez az egész, amit létrehozott. Tehát azért én biztos vagyok benne, hogy sokan forgatták a szemüket, hogy Jézus Isten mi lesz az, főleg mondjuk tényleg az első évad. Réelerét látva. Másrészt egyébként még a az előzetesekkel kapcsolatban annyit akartam elmondani, hogy, hogy azt se felejtsük el, hogy az ugye, ahogy mondtam is, ez egy ilyen általános rálátást ad, nem, nem azoknak szól egy trailer elsősorban, vagy nem, sőt, elsősorban szerintem nem azoknak szól, akik már nézik a sorozatot, mert nem azokat kell meggyőzni azzal, hogy néz, hanem azokat, akik még nem nézik, akik esetleg úgy gondolják, hogy egy ilyen át, ilyen üres tingritangi sorozat most nem kell. Szerintem ahhoz, például a második év a trailerre nagyon alkalmas, hogy ezt, a, ezt az előítéletet megcáfolja. Egyrészt, másrészt meg igen nék azt gondolom, hogy, sőt ő maga szerintem ezt nagyon régóta tervezte ezt a sorozatot, kb. azóta, amióta a barátaival körkapitányosat játszott, szóval látjuk, hogy, hogy nagyon sok ideje ebbe az irányba ment, és, és sokkal könnyebb a helyzete, hiszen, hiszen nincs egyrészt nincs ez a Star trek elvárás, mint mondjuk a Discovery-vel kapcsolatban, ez sztoritól független, nyilvánvaló, hogy a sokkal nagyobb súly nehezedik azokra az alkotókra, akik a, egyébként szerintem sokkal rosszabb körülmények között készítik a Discovery-t, mint ahogy az Orville-t, hiszen azt se felejtsük el, hogy eleve ez egy torontói forgatás, miért van torontói forgatás, mert olcsóbb, hiába egy hatalmas költségvetési sorozat, még az Orville költségvetése nem kerül be a hírekbe, és nem hasonlítják a trónok harcának a költségvetésével, és mégis egy, egy élő díszletet, egy élő világot tudtak nekünk létrehozni. Ez az szerintem óriási szerencsekkel körülbelül akkora szerencse, mint Gene Roddenberrynek volt a, a Star Trek világának megalkotása és akkor mikor még csak mondjuk a, a toszon voltunk túl. Meg hát olyan szempontból is sokkal jobb a helyzet az Orville forgatásán, hogy nincsenek ilyen személyi ellentétek, tehát a Discovery-nél tényleg mindig újra és újra kibudjanak ezek, ezek a kreatív viszályok. Megfelén meg a Goodman azok, azok jó haverok, tehát ők már a Family guy is együtt dolgoztak. Jönnek ezek a track veteránok, akik ezer éve ismerik egymást, tehát egy ilyen jó hangulatú környezetben szerintem az ilyen kreatív munka az, az sokkal jobb táptalan own one. Bár egyetértek azzal, amit mondtál, kívülről is egyértelműen az látszik, és szerintem pénzben is lehetne ráfogadni, hogy az Orville alkotógárdájában sokkal jobb a hangulat, és, és az emberek egymáshoz sokkal jobban viszonyulnak, mint ahogy mondjuk a Discovery-nél kiderült, de én azt gondolom, hogy egyébként alapvetően ezt mi nem tudhatjuk. Nagyon sokat árul el az is erről az egész szituációról, hogy mik derültek ki a Discovery a háttérmunkái és, és írói munkái kapcsán, tehát hogy az, hogy hogy egyszerűen borzalmas, nem lehetett ott dolgozni, stb. stb. többi. Ez sokat elmond, hogy kivezeti a csapatot, ki ezért a felelős, az azért nagyon látszik, hogy a discovery nem meglepő módon, tehát tényleg egyszerűen csak azért, mert a CBS egyébként sem pontosan tudja, hogy jobbra vagy balra. Nagyon jól látszik, hogy ez, a, ez ebben a sorozatban tökéletesen leképeződik. Amíg mondom attól függetlenül, hogy a, a, a, az Orville esetében fogadni lehet rá, hogy ez tényleg egy jó hangulatú dolog. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az Orville esetében egy sokkal jobb csapat kezében van az, hogy amennyiben belső ellentétek lennének a produkcióban, a sokkal jobban kezelik, elsimítják. Tehát, hogy milyen dolog volt, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, ugye az Éra Herbers meg a Gréchenberg mondta azt, hogy ők nem akarták, hogy ez a, az író, írók szobájában lé, dúló feszültség, ez, ez följebb jusson, és egy gyakorlatilag ilyen vasmarokkal tartották azokat az embereket, akiknek az a dolga, hogy kreatívak legyenek ne gyomorgörcsel dolgozzanak, hogy ne, azt, ne attól féljenek állandóan, hogy leordítja őket mondjuk a vezetőíró, vagy, a, vagy teljesen mindegy a, a, a közvetlen felettesük. Tehát, hogy azért ez, ez baromira nem mindegy, és azért a Discovery-nél nagyon csúnya dolgok derültek ki. Erről, erről mindig úgy azt gondolom, hogy mindenki, nem csak mi a világ sajtó is, vagy az ezzel foglalkozó sajtó a világban is megfeledkezik, hogy azért ez egy nagyon nagy blama és egy nagyon nagy szégyen. A stúdió, a, a, a gyártócég, a partnerek mindenki számára hogy hát gyakorlatilag mi, mi folyt ott. És most nem tudjuk, hogy milyen a hangulat. Csak feltételezzük, hogy jobb. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja.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 Az Őrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét kerest a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média előtt 21 órától a dense FM műsorán. Ajánlót hallhattatok!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 Király lelki ismerete, hát számomra ez egy olyan epizód, ami egyértelműen tükröződik, hogy az eredeti sorozat az már, az már nagyon jól érzi magát a bőrében, mire itt az évad közepére érünk. Gyakorlatilag a karakterek teljes egészében kiforrottá váltak, ugye itt Körk rámozdul a heti jónőre, a Spock az logikus, a doktor McCoy az iszogat, és természetesen mindenhez a maga szenvedélyes hozzáállásával közelít, és nekem tényleg végig az járt a fejemben, hogy itt, itt már egy, egy kiforrott sorozatot látunk, tehát egy inmedias resz kezdés, egy, egy nagyon profin végigvezetett story, aminek aktualitása is van azokban az időkben, nagyon komoly mondani valója volt, ez kitekintés volt, ez minden teljesen egybe van első ránézésre. Aztán majd a részleteket szépen itt szétboncoljuk a kibeszélőben, de nekem az első benyomásom az tökéletes említetted itt az aktualitásokat egyébként. Nem csak akkor voltak aktualitás, hanem azért most is azért. Itt azért Kodosz esetében tulajdonképpen egy háborús bűnösről van szó szóval azért. 1964 csak 21 év körülbelül a második világháború lezárása után vagyunk. És, és tényleg már akkor is lehetett tudni, hogy nagyon sokan kicsusztak úgymond az igazságszolgáltatás markából hogy nem voltak ott Nürnbergbe. Gondoljunk azért Mengelére, Eichmann, vagy bárkire még azért tudnánk sorolni jó pár Időzőjelbe téve az új ember szólt, akik bizony nem kapták meg a mértő büntetéseket, és tulajdonképpen éltek, mint hal a vízben, hogy vagy tudtuk róluk, hogy valahol vannak, ahol nem tudnak hozzájuk férni, vagy pedig, álni, vagy pedig állni vagy, mint tisztelce mértő polgárok értek. És tulajdonképpen Kodosz is egyfajta ilyen szereplőnek mondhatjuk, egy háborús bűnös, aki egyszerűen fogta magát, és színészként úgymond megkapja azt az elismerést, amit amiért tulajdonképpen évekkel ezelőtt tett, azért gyakorlatilag a legszigorúbb büntetést kell. Kapnia. És ugye ez furcsálom én egyébként, hogy nézzük a történetet, mert látjuk, amikor kör odafordul ugye a számítógépes adatbázishoz, hogy akkor a híres színészről próbálatokat szerezni, és gyakorlatilag csak a színészi múltját tudjuk. Az adatbázisban nincsen benne se az, hogy hol született, mikor született, hol végezte, úgymond az iskoláig, hol tanult színészetet, hol volt előtte, mielőtt ezt az önálló szintársulatot megalapította, tehát semmit nem tudunk. Ez, ez mondjuk egy kis apró, apró hiba, amit mondjuk így utáulag így visszanézünk, de egyébként maga a történet rendben van. És ennek a történetnek is van egy kvázi folytatása, aki a Deep Space Nine-t nézte. Az első évadban van egy epizód, a kiismertetlen Maridza, ahol egy Kardashian Kerül az űrállomásra, kiről mindenki azt hiszi, hogy a úgymond a Kardashian Joseph Mengele, aki tényleg bajoránokat kínzott a különböző ilyen munkatáborokba, de közben ki fog derülni, hogy valójában nem ő az, hanem tulajdonképpen egy igen a duet című epizód első év 19 epizód köszönöm Dév. Valójában ő a börtön parancsnoka, aki tulajdonképpen megcsömölött azoktól az eseményektől, azoktól a az szörnyű dolgoktól, amiket látotta magába abba a táborba, amit tulajdonképpen szint az ő nevébe és az ő bejelegyezésével tettek. Itt viszont itt nem látjuk azt a megváltást. Kodosznál, mint amit mondjuk Maridzánál. Nincsen meg az benne, hogy na most ő megbántolja a tetteit. Kodoszként, amit mondjuk itt hiába, azt mondjuk egy nagyszerű színész, úgymond csillagközi hírnévvel, és mégis nem látjuk, hogy most tényleg most vezet a bűnét, vagy nem. Sőt, azt látjuk, hogy ő neki van erre ideológiája, hogy neki ezt kellett tennie. Saját maga szerint ez volt az egyetlen járható út. Egyébként a Voyager-ben meg jön ténylegesen egy olyan kardasziai, aki haláltáborokban működött, de ő csak hologram formájában jelenik meg. Igen, az a legrosszabb, amikor ideolgolyat gyártunk, hogy igen, parancsra tettem. Ha én nem teszem, akkor megcsinálja más. Ez mondjuk igen, mivel mi nem vagyunk olyan helyzetben, hogy Tényleg mi mit teszünk? Tényleg ez a fajta úgymond menekülés, meg indoggyártás, igen, nehéz. Nekünk számunkra ez farsnak hangzik, és lehet, hogy igen. Mert ő azt mondja, hogy akkor ő tulajdonképpen ő meg, megmentette a kolóniának a másik felét, miközben egyik felét halálra ítélte. Na de de kérem, hát ő döntött arról, hogy ki élhet és ki, ki nem. Önhatalmuak döntött, amikor lehet, hogy lett volna más lehetőség is. Hát mondjuk a csillagpottának van egy hát nem hivatalos törvénye, de azt mondja, hogy a kapitányoknak, amikor döntést hoznak, mindig végig kell gondolni, hogy mi lehet a legsúlyosabb következménye a döntéseinek. És lehetőleg ne azt csinálja. Most, hogy kodosznál ez működötte, vagy nem, vagy pedig ő csak így most egyet gondolt, hogy jó, van 8000 emberem, ebből vagy mindenki elpusztul, vagy valamennyi azt mondom, fele éhezik, felét jól lakatom, hogyha. Esetleg jönnek a mentőhajók az élelmiszer vagy pedig lett volna valami más mód, mert nem ismerjük ezt a bolygót, mert mi történt, milyen az ökoszisztéma, hogy nincsen leírva az sehon, én nem találkoztam vele, hogy pontosan mi történt a bolygón, hogy egyszerűen egy ilyen fenyegetette, fenyegetett. Tehát nagyon sok információ még most is hiányzik. Talán a Drastic Measures című könyvbe le van írva, ezt nem tudom, de minthogy az lenne az a Discovery történet, ami feldolgozza ezt az egészet, Déverről te szoktál mindig beszámolni, ha jól tudom, ez az a könyv, ami, ami bemutatja. Így van, idén jelent meg ez a másik Discovery könyv. A Discovery előzménye érdekesek, mert a, az első Discovery könyv, amelyik a sorozat bemutatója után egy-két nappal jelent meg, az egy évet ugrik vissza az időben, és egy kicsit az előzményeket ábrázolja. Ugye hát 7 éves története van a karaktereknek és a hajónak már akkor, ugye a Shenzunak. Míg ez a drastic Measure című könyv, ami most jelent meg 2018. februárjában, ez már Tíz évet ugrik vissza, és két nagyon érdekes karaktert hát állít a középpontban. Az egyikük az Filippa Giorgio parancsnok, aki egyike azoknak a segélyhajóknak, a parancsnokoknak, akiket ugye a, a Tárzus négyre hívnak, ahol ugye ez a szörnyű éhénység kitört. És hát ebbe az akcióba keveredik bele nem más, mint egy hát igen izgalmas karakter, ez pedig ugye Lorka. De hát ez melyik lorka vajon? Ez a, ez a Mirror lorka, vagy a Prime? Ez a Prime, Prime. Tehát akkor itt lorka. ismerjük meg az igazi lorkát valójában ebben a könyvben. Valójában a könyvben. igen, és a könyv a, hát a recenziók szerint nagyon ügyesen hozza azt a mixet, amit a Jason Axel által alakított és mint kiderült Tükör univerzumbeli lorka, és azért ő valószínűleg azért sok mindenben hasonlító Prime univerzumbeli lorka, akit soha nem láttunk, Ugye ezt a könyvet már, már akkor hallottuk, hogy lesz, amikor a Discovery elkezdődött, tehát az írója már valószínűleg tudta a Discovery teljes plotot, és úgy kellett dolgoznia. Tudnia kellett. Tehát ezt a forlatot például tudnia kellett, de tudhatta is, hiszen az a forgatókönyv, amelyik Lorka hát valódi származását bemutatja, tehát amit mi csak a karácsonyi szünet után kaptunk meg, az már ugye akkor ősszel kész volt, amikor ő, ugye, tehát ez a regény készült. Az első regény az szeptember előtt kész, ez pedig ugye februárban jelent meg, tehát azért igazából ezek a regényeket hát nem, nem is tudom, legalább egy évig készülnek azért. Tehát feltételező, hogy már akkor ugye ez a, ez a történetszál akkor így megvolt, ami viszont akkor azért az megerősít csak a Discovery készítői nem has, hasok röjtöttek, és azt mondták, hogy hát gyerekek mi ne, ha mondjuk a tizedik részben kiderülne, vagy nem is tudom, hanyarékban, hogy a, a, a lork az nem is innen származik. Csak ugye szoktuk mondani, hogy ez nem Kánon, tehát amit a regények írnak, azok nagyon klassz és nagyon szép, de nem tekintető Kánonnak, bár itt azt hiszem a producerek mondták, hogy ez, ez a könyv annyira hát szorosan kapcsolódik, hogy, hogy annak is vehetjük, tehát úgy is vehetjük, mert nem fog, tehát nem lesz már valószínűleg a Discovery-ben, nem lesz jobban kifejtve, akár nem is és biztos, hogy találkozunk ugye, az eredeti Lorkával, és így itt, itt kerül kifejtésre. Meg egyébként még az ifjú Körk is megjelenik a, a regényben, tehát maga az a mészárlás is bemutatásra kerül, tehát így, és így ők, ők korosznak is a tanúi, tehát voltak éppen így Giorgio is, meg Lorka is, tehát igazából... Ha belegondolunk, akkor ugye ők célpontok is, vagy célpontá is váltak e, utána. Lényeg az, hogy van egy regény, amelyik erről szól, és nagyon szép, hogy ugye ezt a tos epizódot ezt így, így feldolgozta egyúttal, hogy a, a Star Trek Discovery-be is szépen beépült. Tehát ez az egésznek a, a lényege. Nekem pedig ugye az epizódról tényleg az a véleményem, hogy itt már nem is tudom, hanyadik 13. epizódról beszélünk ugye a, a sorozaton belül, és hát e, ami valóban 12 12.nek lett leforgatva, tehát tényleg azért már a karakterek benne vannak, itt már minden a helyére. Kerül. A Spock Kirk, McCoy, triumvirát is nagyon jól együtt dolgozik. Ugye egyszerre kapunk egy drámát, családi drámát, egy krimi drámát, és, és együtt a körknek is ugye egy háttér szoritadunk tehát itt, itt nagyon jó. Amit egyébként később nem nagyon vettek elő, hogy ugye Körk itt 1 éves koráig itt, vagy tizenvány évig itt ezen a kolónián nevelkedett. Vagy volt, ez később így eltűnik, a, a mozifilmben se nagyon kerül elő. De itt mindenképpen egy nagyon-nagyon erős részről van szó, főleg azért, mert itt, itt körk, itt megint dicseretes a setner játéka is, hogy azért itt ő itt, itt szubtilisabban jár el, tehát nem nem reagál rögtön, vagy finoman kezd el ugye e, nyomozni, tehát ugye de azért amikor azért már spók meg megköjésre veszik rajta, hogy már ő érzelmileg befolyásol van, amiatt mert e, ugye ez a gyanú, tehát ugye konfliktus körk és e, karirien között, tehát gyakorlatilag ott, tehát itt, itt megint nagy szemések csapnak össze, tehát nem hiába hogy itt egy shakespeare dráma keretében van ágyazva az egész, tehát körk itt szinte ugye hamletként van, és akkor ugye lenore lehetne ofélia, tehát itt gyakorlatilag a két kettős, ugye szinten is ott van ugye egy számát adnak elő a hajón, de valójában egy dráma is zajlik, és maga ugye a tos is elevé ilyen színházi kulisszaként fogható fel nagyon sokszor. Tehát látjuk a jelentek beállításán is, hogy most színváltás volt, és akkor a szereplők jó helyre be vannak állítva. Tehát az a előnye is egyúttal, hogy szegényesek voltak a díszletek, hogy ott úgy, mint egy színházban, gyakorlatilag a belépő színész adta hozzá ugye az egészhez a, a lényeget, és a kevés díszlettel is igazából nagyszerű jelenteket kaptunk, hát itt ebben az epizódban meg pláne. Mivel itt öt évvel játszódunk előtte, azért ne felejtsük el azért, mint jó elővön például az a gyilkos, azért Klingon háborulat azért még inkább csak egy kis kamasz, tehát nem is lenne olyan egyszerű azért most, hogy lorkát elkezdje keresgéni, vagy akár a tükör unimézum Itt valószínűleg itt a maradék túlélők megkeresésén, itt két-három év árt maximum a rendelkezésére, hogy megkeresse azokat, akik mondjuk az igazi kodoszt még láthatták, és be tudják azonosítani. Tehát még csak most kezdett hozzá a munkájához. Hát, ma, ezt munkának lehet nevezni. Heten voltak, igaz? Hét ember maradt, aki túlélte, hogy láthatta a Kodost, ezek szerint akkor négyezer emberből. És gyakorlatilag végül csak kört maradt, és a hajón volt, összesen már csak hárman maradtak, mert ugye ott volt kört, akkor a megégett orszó, és akkor az a fiatal legénységi hogy gyakorlatilag csak hárman maradtak, akik láthatták valaha is Kodost. Tehát már négy embert már megölt. Mindegyik gyakorlatilag, amikor így mentek. Tehát valamikor. A tényleges gyilkos is csak azt mondom, egy vagy két évvel korábban jött rá, hogy valójában kicsoda a híres színész, hogy valójában egy háborús bűnös, és ezért próbálta megvédeni. Ugye ez a szó összetétel, hogy dressic Measures, abban a beszédben van, amit Kodosz a tart, közvetlenül a kivégzések elrendelése előtt és hát szerintem az is egy geniális dolog ebben az epizódban, hogy Anton Caridian, ugye most már hát lelőttük többször a poént, maga Kodosz a hóhér, háromszor látható ebben a részben, ugye az elején ott a, a színdarabban valakit leszúr, utána van egy, egy nagyon súlyos beszélgetés a körkapitányjal a kabinjában, illetve a végső jelenet, és... Hát tulajdonképpen ennek a drámának a tárgya, ugye, hogy mindössze háromszor jelenik meg, és mégis mennyire nagy súlyt ad az egész epizódnak, ez számomra egy eléggé, eléggé benne maradt a fejemben. Hát nem véletlen, hogy Ronaldi Moore, aki a Star Trek TNG-ben csatlakozott a Star Trek írók körébe, és az egyik véleményem szerint legnagyobb, legtehetségesebb Star Trek író lett belőle, neki is ez a kedvenc epizódja az eredeti sorozatból. Igen, mert tulajdonképpen ez egy ilyen lélektani valami, amit tényleg olyan elgondolkoztató egyébként az, hogy na most mit látunk, hogy tényleg itt kodosz, mert hát na tudjuk, hogy azért végig is a színészről van szó, hogy itt egyszerűen megpróbálja eltemetni a múltját, de végül is szerintem valamelyest meg is könnyebbül, amikor megpróbálja szembesíteni, amikor tényleg Körk rákérdez, hogy maga kodosz igaz, és azt mondja, hogy az vagyok, akit akar, ha kell, akkor kodosz vagyok, ha kell, akkor színész vagyok. Tehát vagy valami, azt mondom, hogy van egyfajta kizolódás, is, hogy ő megpróbálta magába eltemetni magát kodoszt, maga a színész, hogy igen, hogy ez az életemnek egy szakasza, de mégis valahogy a múltja elkezdi utólérni. Tehát egy-egyfajta pszichodráma. Pszichodrámát látunk tulajdonképpen. Egy színháza a színházon belül, ami tényleg a Hamletnél is volt ilyen, azért emlékezzünk, azért volt, abba is van egy olyan jelenet, hogy amikor a királynak a bűneit le akarják leplezni, akkor van egy rész, ahol tényleg itt eljátszanak egy, egy színházi jelenetet, hogy igen, lássa, úgymond, a király, aki megölt a Hamletnek az apját, hogy igen, itt egy, tényleg egy gyilkosság zajlott le. Tehát sokféleképpen lehet mondjuk értelmezni maga, maga Kodos egy egyszerű, maga a színész, hogy pontosan ő most kicsoda, hogy megbántaja a bűneit, vagy nem. Ez az, amit nem tudunk, hogy tényleg mindenki arra gyanakszik, hogy tulajdonképpen ő maga nyírja ki tulajdonképpen azokat, akik még felismerhetik. De valamiért szerintem annyira eltemette magába a Kodosz belényét, hogy az hogy szinte ilyen Különvált valamiért, hogy Kodosz el van temetve, és ő egyszerűen nem, nem hajlandó róla tudomást venni. Ami mondjuk elég elég furcsa, hogy azért egyszer nem tudják konkrétan beazonosítani, jó, mondjuk hozzá kell tenni, az a 60-as években még nem voltak olyanok, hogy azok az arc felismerő rendszerek, mert csak annyit látunk, amikor körk, hogy mutassa Kodosz képét, mutassa akkor a magának a színésznek a képét, és akkor nincs az, hogy most akkor arcfelismerés, amit amik most már tényleg azt mondhatjuk majd a jó pár évtizedet ténylegesen a valóságban is létezik, meg a hang, a Analízis, hogy ott se tudják pontosan behatárolni, ahhoz képes, amikor márnak volt a tárgyalása, a számítógép eléggé konkrétan meg tudna mondani, amikor Harim MAD Tehát egy kicsit direkt ilyen technikai bakikat elkövettek azért, hogy a néző, aki nézi ezt a sorozatot, az utolsó pillanatig szinte bizonytalanságban legyen, hogy most tényleg Kodosz az, akit vádolnak, vagy pedig csak tényleg egy színész, aki hasonlít rá. Én nagyon szeretném elolvasni azt az említett regényt, mert szerintem az a szélesebbre nyitja ennek az epizódnak a, a hátterjét. Tehát itt még csak éppen, hogy Kodosz motiváció mögé tekintettünk, aki ugye igazolja magát, hogy tehát ezt a szörnyűséges tettet azzal, hogy, hogy igazából ő, ha a, ezek az ellátóhajók nem érkeznek meg időben, akkor ma hősként lenne ünnepelve, hiszen megmentette a népesség felét és ez, ez egy ugye visszatérő erkölcsi problémát, ugye sokszor egy szóval sablonos visszatérő néha egy banális módon, például amerikai akciófilmekben, amikor mondjuk le kell lőni egy repülőt, hogy megmeneküljön egy városnak a lakossága de igazából nagyon sokszor ugye Kodosznak a, a, a tette, vagy az, az a motiváció, hogy ő meg akarja menteni alakosság részét. Tehát, tehát ez, ez, ez egy ilyen kettős mércét vezet be, hogy lehet igazolni mondjuk tömeggyilkosságot, egy másik pozitív értéknek az, az ellenállításával. Tehát voltak éppen itt, ugye, amiért például haragszanak például lesz a Jane kapitány néha a tubokot, hogy a vulkáni logikával meg lehet magyarázni, például egy parancs megtagadást is, mert egy magasabb célt szolgál. Ugye itt is egy, egy bináris döntés volt, egy szigorú és túlságosan rideg döntés, ami Kodasz meghozott, tehát annélkül, hogy mondjuk ugye nem tudjuk, hogy milyen más módszereket tudott volna találni egyébként itt a kolónia megmentésére. De voltak éppen úgy tűnik, hogy az ő véleménye nem változott meg, tehát ő is magába zárja, ugye a nagyon jó, hogy itt említetted ezt a hely, de jó részek voltak akkor is, a, már a Deep Space nak az első részében ez a duett című rész, meg ugye ugye ezek visszatérő, tehát nagyon jó, hogy ezek a árkölcsi problémák visszavisszatérnek a, a, a Star Trek világában, ahol ugye nagyon nagy befolyása van egy-egy személynek a döntésének. Lásd, egy kapitány kapitánya például, tehát rosszul dönt, és mondjuk a legénység egy része odavész, vagy föl kell áldozni a legénysége egy részét, vagy egy, egy, egy csapatot ugye veszélybe küldenie, hogy meg, mondjuk megmentse a legénység egészét, vagy egy bolygót. Tehát a legtöbb ugye, a Star Trek mozifilm is ezen alapul, hogy feláldozáson vagy önfeláldozáson. Ennek lehet -e erkölcsi igazolása. A másik ugye körknek ez az igazságkeresése. Tehát amikor ő egyre elvakultabban, tehát ugye próbálja ezt ugye, a gyanúját igazolni, hogy, ugye ezt ez tényleg korosszed, amit ugye doktor dr. Léton elültet a bogarat a fülébe, ugye kör először ezt nem akarja inni, de aztán ugye ugye ott vannak a, azok a gyanús körülmények, hát nyilván már, amikor létont is megölik, meg Riley-t is akarják, Tehát azért itt, itt nagyon jó, hogy balancként ott van, azért spok meg Mecco is. És ők nagyon jól hozzák azt a kettőst, aki ugye le, lehűti körköt, de ugyanakkor motiválják is arra. Tehát itt, itt tehát az a triumvirátus nagyon jól működött, és, és nem volt magára hagyatva körk, tehát ugye nem érezzük azt, hogy ő, ő úgymond ilyen dűből, vagy bosszúvágyból cselekszik, ugyanakkor a, a nyomozás az nagyon is észszerűen van véve, ugye az, hogy, hogy a kompjúterrel megkereshetünk, tehát jön ugye a, a technikai része, amit ugye elvárunk sztáltakra nyengőként, hogy a kompjúter hasonlítsa össze hangot. Tehát körk, mint Kalambó, ugye próbál utána járni, ugye mi sejtve ekkor még ilyen erre, hogy kétszer is majd a híres balonkabátossal össze fog akadni, és sajnos nem fog jól kijönni belőle. De most spoiler, spoiler. Ja, 5 másodpercben mondtam egy spoilert, elnézést. Szóval, na, ezért, ezért nagyon erős rész, mert ugye körköt már ismerjük annyira, hogy szenvedélyes, de ugyanakkor van egy olyan tartása, amivel ő, neki van egy olyan önuralma, meg önfegyelmed, ugyanakkor egy olyan erkölcs tartása is, ami alapján ő, ő végigviszi. És mondjuk itt, tehát tényleg a drámai vég, meg ugye ez a váratlan feloldás, ugye ez, ez külön, és szerintem abban a korban ez nagyon-nagyon. Tütött. Szerintem még annak is, aki most nézi, meg mondjuk azt mondjuk, hogy néz meg a legjobb tós epizódokat, és néz meg, néz meg ezt a király lelki ismeretét. Tehát gyakorlatilag a, ugye az erős epizódokban van egy konstans feszültség, tehát ami, ami folyamatosan fenntartja a nézőnek a viselkedés, és azt mondja, hogy hú, ez, ez bármelyik percét nézve nagyon izgalmas volt, és, és sosem volt, tehát nem voltak töltelék részek benne. Tehát így lehet fölépíteni most tényleg ez a standard 48 perc, vagy nem is tudom mennyiből építkezik az eredeti sorozat, így az első évadban. szerintem. Később is. Tehát itt, itt persze jönnek még itt sorra a sorra, hát itt nem is kell. Kettőt se pislantunk, és már is jön a Balance of Terror, Vagy akkor késő egy másik kedvenc a Galileo Seven, ahol szintén ugye egy akciódús, de erkölcsileg is fontos rész, és így tovább, és itt tovább, tehát megint sorolhatnánk, és még mindig csak azt sorolnánk külve, hogy az első évadban milyen jó részek vannak, amik belevisznek minket ebbe az erkölcsi drámába is, amit a Star Trek Plusban nyújt a nézőnek, amellett, hogy itt kap egy egy drámát is. Tehát ez fantasztikusan jó! És itt visszatérve ugye a színésznőre itt a Körk többször is sétálgat vele, először a bolygónak a felszínén, utána pedig egy azelőtt sohasem látott díszletbe. Ez elvileg egy ilyen, hát egy ilyen megfigyelő folyosó vagy helyiség, amit később sem fogunk viszont látni. Ez elvileg a komphangár fölött helyezkedik el, tehát amikor Körk ott a jobb oldalon lenéz, akkor elvileg a kompokat számolhatja meg, hogy megvan-e mindegyik, a másik oldalon pedig a csillagos reget lehet látni. De most itt azért elég feltűnő ez a hangulatvilágítás, amit a, amit a színésznő meg is említ, hogy kicsit furcsa az, hogy véletlenül erre sétálunk, és pont egy ilyen rendezvúhoz illő hangulat van itt megteremtve. Itt a néző se nagyon tudja, hogy most, most a körknek mik a szándékai, hogy most ez egy szokásos csajozás, vagy tényleg csak közelebb akar kerülni ehhez az egész kodosz ügyhöz. Tehát ez is egy kicsit ilyen érdekes, tehát így várja az ember, hogy mi leszen a vége. Ugye itt a és keveset szerepel, de azt nagyon jól csinálja. Az az egyetlen egy furcsa jelenete van az epizódban, amikor ugye a gyengekedőn jól artikuláltan felmondja ott a rögzítőnek, hogy hát igen, itt van a Kevin Riley, aki nehogy véletlenül megtudja, hogy ez a színész, ez valójában kodosz, és még el is mondja, hogy igen, az a kodosz, aki az ő családjának a haláláért felelős, tehát ez kicsit ilyen, ilyen drámafokozó megoldásnak tűnt. Egyébként az, hogy látjuk a Riley-t megint, az nem véletlen. Az a színész, a Bruce Hyde, aki alakítja ezt a karaktert, eredetileg nem a... tehát őt kérték föl erre a szerepre, de csak később derült ki, hogy hát korábban ő már eljátszotta ezt a Kevin Riley-t, úgyhogy amikor először fölkérték, akkor egy teljesen random nevet adtak neki, egy, egy beugró mellékszereplő, aztán később ezt megváltoztatták, hogy hát ha ő volt a Riley, akkor persze akkor, akkor legyen ő a Riley, és, és akkor róla van szó. Van egy hajó, ami elvinné tulajdonképpen ezt az egész színésztársat. És körkit csak így lazán felhívja, hogy hát ne állj már meg itt ezen a helyen, majd én elviszem ezeket a színészeket. És akkor mondja, hogy úgyis jövök neked egy szívességgel zsim, hát akkor természetes, itt egy azért jó, itt mégiscsak akárhogy nézzük 23. század, na de egy utasszállító akkor is annak általában menetrendje van. Nem tudjuk persze, hogy ez most egy magánutasszállító, vagy pedig valami komolyabb vállalatról van szó, de azért kicsit furcsa, hogy csak úgy lazán. Hát mivel fogja ezt indokolni később a a kapitány vagy tulajdonos, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki az, akivel végül is körkezt lebonyolítja, hogy valamikor tett neki valami nagy szívességet, amibe ez is belefér, hogy azt mondja, hogy ivon viharba került, és amiatt nem tudja éntenni ezt a bolygót. Vagy. Ez, az, amit mondjuk nem tudunk. Ez egy ilyen, azt mondom egy kis vakfolt benne, hogy gondolom, csak a, valószínűleg azért tették, hogy lássuk azért körk kapitányként sok embernek. Tett apró szívességet, akik lekötelezettek neki, tehát nem nehéz neki valamit elintézni. De akkor is nekem ez már akkor akkor is kulcsának tűnt, hogy hát ez olyan, mint hogy azt mondanánk egy valamelyik légitársaságnál szólunk a pilotának, hát bocs, most itt ne szálljál le, mert majd én elviszem, akik itt várnak. És akkor azt mondja, oké, okay, semmi probléma, hát tartoztam neked egyel, és nincs gond. Ezért ez egy kicsit, főleg ilyenkor, amikor tudjuk, hogy azért nem olyan sűrű a csillagközi kereskedelemben, meg utasszállításban, azért láthattuk, hogy mi történt az Kodosz idejében, hogy akkor egy ilyen, Apróságot meg lehet engedni, hogy na most késik vagy játott tőlünk, mindenféle indok nélkül. Megint egy kis apróság, mégiscsak 60-as évek, amikor még nem gondolták azt, hogy ennyire akár mondjuk egy világ, vagy akár egy ültérség ennyire be lehet vagy hogy szinte 5 percenként lehet bárhova elmenni. És ráadásul a Körk még kéreti is magát, tehát nem az van, hogy ő egyből felveszi a színészeket, hanem oda kell jönnie annak a szegény színésznőnek, és a híton őt el kell kezdenie befűzni, hogy egyáltalán a, a, az Enterprise elvigye ezt a társulatot. Tehát így játszik a Körk teljes egészében ezzel az egész szituációval. Tehát ezért nehéz eldönteni, mert az elején úgy tűnik, mintha a Körk valójában nem, nem venné teljesen komolyan ezt az egészet, de aztán aztán valahogy békés mégis halálosan nagy lesz a frusztráció később. Körk itt egyrészt bizonyság, hogy most nem tudjuk, hogy Körk már eleve eldöntötte, hogy ő tényleg Kodosze, a színész, és a utána fabrikálunk úgymond. A bűnösségéhez bizonyítékokat keresünk, vagy pedig fordítva, mert hát azt mondjuk, hogy mindaddig átatlannak tekintjük az illetőt, amíg a bíróság vagy valamiben nem bizonyítja a bűnösségét. Tehát itt most itt ilyen, ilyen fordított bűnvádi elállás van, hogy itt van egy ember, akire valaki azt mondta, hogy ő bűnös, biztos, hogy ő az a híres írhett Kodosz és akkor most akkor Körk, úgymond, amiatt mert egy jó barátja a Dr. Leighton, hogy meghalt, akkor most ő bizonyítani akar, hogy igen, tényleg ő a gyilkos. Tényleg ő az a híres háborús, bűnös. De egyébként és hogy tulajdonképpen a szinkron hangja Dr. Leightonnak, például ugyanaz, mint ami mondjuk a mozifilmekben volt Körk kapitánynak most, így a színész nevét most nem tudom, de egyébként profilból meg a nézed az ha a hajat elfelejtjük, akkor szinte a két színész szinte teljesen megegyezik profilból nézve. Igen, ez, tenni, nagyon jó volt ez a, ez a hasonlóság, tehát itt ráadásul itt, dr. Laytonnak ugye nem is rögtön láttuk a teljes arcát, tehát ő egy meglepetés volt, pláne, amikor ő magyarul megszólalt, körk, illetve sziszkó hangján, tehát ugye Sörös Sándor, William Shepnert és aztán a The Space Nine-ban ugye sziszkó magyar hangjaként is megismertük, tehát így, így, így voltak éppen így kettős érzése van az embernek, sőt hármas, már itt keverednek a magyar hangok, de természetesen ez annyira nem volt feltűnő, mert nem voltan sok szerepe itt a színésznek, ugye, még a riley a visszahozása tényleg érdekes, mert ő ugye elég... Hát ugye egy olyan epizódban volt, ahol ugye hát vigjátékbetét volt ugye a The Naked Time, ugye már rötten az évad elején. Aztán még ilyen betét volt, hát ugye Uhura énekel. Hát ugye rendkívüli akkor, ugye látjuk, hogy úrá, hát énekel, legutoljára a Charlie X-ben, de hát fog még ő mozifilmben is énekelni, és elcsábítani, és félrevezetni. Tehát ő, ő azért, tört, és hát gondoljunk ugye arra mini ruhára, amit ekkor, ekkor visel. Ugye ezekben a TOS évadokban, hát bizonyít a figyelem középpontjába kerül, és hát ugye. Női szereplőként ne felejtsük el, hogy az érintő, itt bizony Grace is még itt van, és ő neki már itt gyakorlatilag az utolsó, talán még ugye a Balance of Terrorban, talán még ő benne lesz, de nem is tudom, hogy az ugye időrendben mikor lett forgatva, Tehát majd azt, amikor tárgyaljuk az epizódot, ugye szerintem az korábban lett leforgatva, és így gyakorlatilag ez az utolsó epizód, amiben látjuk, de talán nem az utolsó leforgatott, amiben láttuk. Most így én is összekavarolok, de hát az biztos, hogy itt, ugye őt azt hiszem fölhívták, és és akkor így megmondták, csak úgy neki, és valami olyasmi volt akkor az indok, hogy, hogy ugye körk, a körkhöz való közeledéssel kapcsolata nem lenne jó, ugye a sorozat nézettsége szempontjából, de valójában ott ugye, tehát a, ugye alkohol és gyógyszer fogyasztás volt, talán, hogy többször el is fejtette például a szövegét, vagy szerepét. Hát ugye a kulisszák mögött azért zajlotta, zajlottak az események, tehát a, a színészekkel is. És akkor most csodálkozunk, hogy például a Discovery színvala mögött mi zajlottak, hát nem csodálkozunk, tehát azért van a, egy kicsit komor világa, ugye, egy Egyáltalán Hollywoodnak meg az ilyen nagyon erős nyomás alatt lévő emberek, tehát a színészek itt, itt, itt tényleg művészileg teljesítményt nyújtanak, de ugyanakkor lehet, hogy emberileg ez, ez nehéz ezt csinálni. Ez a túltöltött fézer, ez valami fantasztikus jelenet, ugye amikor itt keresik a, a, ezt a zümmögő robbanásra kész fegyvert, az nekem kicsit furcsa, én nekem jobban tetszett volna, hogyha ezt úgy oldják meg a végén, hogy, hogy hatástalanítják, mert ha bedobják abba, hát nem is tudom mibe, és akkor ott valahol az az ez kicsit olyan cheesy dolog, tipikusan olyan toss, amikor ezt nézed az eredeti sorozatot, és nem szeretnéd, hogy, hogy rajtad kívül már is lássa, hogy te mit nézel. Ez azok közé a pillanatok közé tartozik, sajnos, ami. Tehát én nem tenném ki a kirakatból, hogy ilyen is van benne. Ettől függetlenül, maga az, hogy ilyen merénylet történik, az, az fokozza az izgalmakat. Ez a jelenet azért benne volt a, a preview-ba is, tehát a, az epizódot bemutatók is előzetesbe, de valahogy máshogy volt még leforgatva, és nem, nem az a verzió került bele, mint amit a, a kett csinálóban láttak. A nézők, mert ott valami valami lemez kilógott az ágyból, amit, amire azt mondták a készítők, hogy inkább akkor ezt vegyük újra, vagy egy másik verziót tettek bele. Tehát az a lényeg, hogy ez többször lesz még később is, hogy tehát látunk valamit az előzetesbe, és egy teljesen hogyan vágott jelenet kerül be a, a végleges verzióba. Az egyébként aranyos volt, amikor a McCoy ugye színházba készül, és úgy igazítja az egyenruháját ott a gyengelkedőn, mint hogyha ilyen nyakkendő lenne rajta. Először ez nem tűnt nekem föl, de utána így, így megütötte a figyelmemet, és így visszatekertem, hogy, hogy mit csinálott a mi mit igazít meg, amikor ugye egy ilyen ruhában van, és ugye hát ezzel demonstrálták a készítők, hogy hát igen, a doktor Mekkoly az a színházba készül, késésbe van, és, és igazítja a ruháját, és úgy indul el az előadásra. Amit már megszoktunk a későbbi Star Trek -like epizódokban gyakartak, hogyha volt ilyen valami veszélyes, valami, akár egy ilyen túltöltött valami, vagy akár egy bomba, akkor átábe nagyon egyszerűen fogták, és azt mondták, hogy na, akkor a szoba sugározzák kivalóva az űrbe. Azt meg nem tudom, hogy ez ilyen szemétledobóba, kereste meg végül is kört, és abban a szemétteledobón kidobták az űrbe, mert azt mondja, hogy akkor az, az az egy túltöltött phaser, az gyakorlatilag ott akkor komoly károkat okozott volna a hajóban. Hát emlékezzünk azért ezt a, a, a, a Eljátszották például az Enterprise-nak az egyik epizódjába is, amikor Malcolm Reed túltölt egy fegyvert, azért, hogy ühessenek, amikor azon a Romulán drónhajón vannak. Össze kéne vágni egy olyan jelenetet, amiben körkék bedobják a fézert, és a következő snitben a Star Wars-ot látnánk a hulladéktárulóba, hogy beesik ott a fejük fölött egy ilyen fézer. Figyelj, ezt Petinek megmondod, peti Petinek, és azt figyelj, az megcsinálja neked. Őneki ez nem kell kétszer mondanod. Igen, a később visszatérő ugye ultimatív fegyver, hogy túl egy fézert, és azzal gyakorlatilag hát kapok egy távirányítása bombát, ami nagy hatású és nagy erejű. Ráadásul itt hiszem kettős vörösi adót ö, ugye hívnak elő a magyar változatban, tehát ö, ugyancsak veszélyes ö, helyzetről lehet szó. Itt <gül> tényleg megint a, a magyar változat valószínűleg még nem tudott elbánni, hát nyilván lehet, hogy soha nem is fordult elő ilyen, ilyen fajta, hát riadó, csak nem tudom, hogy kettős vörös akkor kétszer akkor a mennyiségű vörös küldenek ki, és akkor az a folyosókon is ugye, még gyorsabban futnak az emberek, ahogy ugye, ismerjük a alibi futás, hogy pont aki a kamera előtt van, akkor kicsit begyorsít, utána meg, megint vígan sétálunk, mintha a Városligetben lennénk vasárnap délután. Hát erre én is felkaptam a, a fejemet, erre, de, de az angolban is így mondja, hogy double red alert. Nem tudom, hogy a, a, a hát, sima, sima vörös riadót, az tényleg hova lehet már fokozni. Érdekel. Estél nagy. Hát mondjuk, ha ez egy koktél lenne, mondjuk a csillagbárban kérném, vagy egy Double Red alertet kérdek, és akkor a Guy-en nem tudom kétszer annyi whisky és akkor úgy lesz dupla, egy nehéz szolgálat után, Hú, ez most ilyen dupla Red alertes este lesz. A McCoy és Spock kettőse. Tehát ugye, ahogy a Spock elkezd nyomozni körkután, után is, ugye a McCoy-nak a alazaság ugyanakkor, amikor már riley ugye ott fekszik bent is. Tehát ezek a jelenetek, ugye nyilván, hogy nekem a Mekoy egy, egy hatalmas sztári Azért itt is bőven kap annyi jelenlet, hogy nagyon jól szórakozik az ember rajta. Ugye van az a hangdittálás, meg aztán. Ugye igen, hát eleve ugye a hangteszt. Tehát, az, amit a modern klinikben már te teljesen a fettnek tartunk, hogy ugye új lenyomatvizsgálat is egyéb más módon, hogy bebizonyítani, hogy DNS-vizsgát, például. Na most ugye 23. században esetleg nem lehetett volna valami genetikai mintát venni. Ugye nyilván a 60-szegből indulunk ki, tehát ugye úgy kell uh, tekinteni ugye a tudományok fejlődését, de. Azért jó látni, tehát kellemes azt látni, hogy, hogy a kompjúter adatbázis, adatpíró erre képes, amire egyébként ma sem biztos. Tehát mondjuk már repülőtereken is már figyelnek például, nem csak arcfelismerő szoftverek vannak, hanem érzelemfelismerő. Tehát ilyen érzelem mintákat próbálnak például azt megállapítani, hogy ki mennyire ideges mondjuk egy repülőre felszállva vagy leszállva. Ezek nyilván hogy ilyen teszt jelleggel. Tehát nyilván, hogy alapvetően mindenki tudatában van, hogy egy repülőtéren felvétel készül róla. És ugye, hogy a felvételen mi történik. Tehát volt már olyan, hogy ugye nem hang, hanem nem is tudom milyen termokamera felvétel készült, és egy gyakorlatilag egy ember, tehát ugye Hindi származású, egy szárít viselt, tehát egy, ugye ezt a X-ellős tógát, és ugye ő alatt talán, hogy nem is viselt mást, vagy ugye úgymond az alsó ruházatán is átlátott, ugye ez a termokamera, és akkor abból volt ilyen személyiségi probléma. Tehát nyilván ebből a, ugye van ez a, ugye a röntgenezés is, vagy nem is tudom, azt hiszem, csak mégiscsak röntgent amikor ugye a testi helyett a röntgen is lehet válaszni, amennyiben ugye minket megvizsgálnak, már még megvizsgálhatnak, tehát a, a laptopunkot is megvizsgálhatják, Egyesült Államok területére akarunk belépni. Szóval, hát ha ez a paranoiás társadalom fejlődik tovább, akkor igazából ilyen kordoszok nem is kerülhetnek uralomra. Tehát lásd ugye, hogy, hogy egy tömeggyilkos ma már ugye ne, egyre nehezebben tud mozogni mondjuk a, a világban, tehát úgy mond, hogy 20 évig egy szintásulattal utazgat, és közben sehol nem lepleződik le. És voltaképpen önmagában is elfolytja is, és nem néz vele szembe, de azért nem nyilván nem nyomtalanul van benne az a hatalmas bűn. Szóval ez, ez, ez, ez örökké. Tehát az erkölcsi kérdés marad, nyilván, hogy a technológia, amit köré építünk, vagy hogy találjuk meg, hogy leplezzük le, az egy, az egy picit változott. Karidján Lánya, tehát az ő hozzáállása, megtesesíti ugye azt a, akár itt tömeget, vagy társadalmi réteget, vagy a, akik kiszolgálnak egy, egy akár diktatúrát vagy akár tömegeket nyomorgató, vagy pusztító embereket is. De itt akár itt még a, a családon belül erőszakről is gondoltunk, bár erről természetesen semmi szó nem volt, mert pont, hogy Lenore pont, hogy abszolút hűséges volt a, a, az apjához. Mert ő egy olyan apa mellett nőtt fel, aki, tehát gyakorlatilag akit megvédett és akit megvédése érdemesnek tartott, ahogy ugye a világ egy része is kiszolgál olyan, olyan diktatúrákat vagy vezetőket, akik, akiket méltónak tart arra, mert úgy van nevelve. Tehát ugye mostanságon például egyre több film, dokumentumfilm érkezik Észak-Koreából, ugye dokumentumcsatornákra is, és tényleg az a, az a személyi kultusznak az a teljesen elfajzott, már nem is lehet más szót használni, módja, hogy gyerekek és idősek, felnőttek gyakorlatilag istenként tisztelik a mindenkori megválasztott vezetőt és családját. Ez, ez van és bizarr, amit ugye nyugati demokráciában föl nem tudunk fogni, hogy működhet, ugyanakkor a vezetőket ugye isteni hatalommal felruházó tehát kultusz ugye a kezdetektől fogva létezik. Tehát csak a legmodernebb korban, meg főleg a, ugye az alkotmányos, meg a demokratikus társalakban tűnnek el, úgymond. Tehát jó, van egy elnök, megválasztották, vagy van egy miniszterelnök, és akkor jó vagy rossz vezető, vagy nem, de jön majd egy következő nagyon nagy zárójel, hogy ugyanakkor demokratikus államban is vezetőket ötvöznek kultuszok, és követnek, bocsánat, birka módon emberek, mert uh, úgymond olyan szuggesztív és karizmatikus hatása van. Tehát a Karidiannak ugye, hogy pont színészként élt tovább, úgymond uh, olyan szerepeket fölvéve, amiben, ugye bizarr módon ugye, el tudta rejteni azt a, az ényét, meg ugyanakkor ki is tudta fejezni, tehát talán ezért nem őrült meg, vagy pont ez az őrület egy olyan formája volt. Ugye Lász Lenore is aztán ugye, beleőrül, ugye abba, amit tesz, hogy, hogy lelövi a, a az apját, tehát itt ugye drámák egész sora van, meg kettős érzések halmozódnak, ugye bennünk is, ugye családi drámát látva, és mindeközben ugye egész puhán, lazán ott van körknek például egy flörtje, ugye itt azt hiszem 19 éves az a Lenore, tehát itt mondhatnánk, hogy megint egy sablon, ugye, ami a hatvanságban kitűnően beleillik, bár a kör legutóbb azt hiszem, hogy tehát Miri talán még tőle is fiatalabb volt, tehát itt, itt már ne is bomcolgassuk ezt, meg igazából természetesen nem is erről szól, meg teljesen másik korban ö, vagyunk. Zsárású kör, ugye itt nagyon ügyesen, hogy most itt Kalambó, tehát itt igazából a, az egész ugye egy vonalon indul el, hogy ő, ő, ő a mélyére akar hatolni, ugye ennek a történetnek, hogy tehát az a gyanú az sokkal jobban fűti őt, mint hogy most teszem azt flörtöljön. Tehát éppen ezért furcsa, ugye, tehát az, hogy az, az, azért elég gyorsan igyekszik ott jutni az udvarlásban is más meg aztán teljesen ugye, inkább a Ugye a nyomozásnak megy utána, hát nyilván ezt is várjuk el, el tőle. Tehát ugye megint a, a nézőnek a, a álláspontját testíti meg, tehát ugye azért mégiscsak setnél, ez folyamatosan rátettek az, hogy az ő ahogy később a többi kapitányra is, hogy, hogy a kapitánynak a, a hozzáállása az, az ne keltsen a nézőben rossz érzést. Vagy hogy, hogy is mondjam, ugye, amit ugye legelőször pont a Vánciszkónál, tehát nyilván aztán lorkánál de tudjuk miért, és miért nem láttuk, hogy a lorka úgy viselkedik, ahogy hogy teljesen útipunk, hozzáállása a legénységhez, meg erkölcsileg. Tehát itt a körknél, a shepnernél, tehát az a pozitív, tehát a western ős, aki, aki ugye átát át akár ugye azokat a szabályokat is, de mindig a jó oldalán teszi ezt, és mindig azért, hogy akár hogy a személyes bosszúvágyát is képes átlépni, és de ott van a, nyilván a baráta is. Tehát itt, itt megint egy, ha ezt most western részletek között adták volna elő, akkor ugyanúgy meg lehetett volna. Tehát ugye egy, egy kiálldrámát átteszünk egy, egy, egy Western környezetbe, és átteszünk egy szívik környezetbe, tehát gyakorta a cserélünk és a háttereket változtatjuk, de gyakorlatilag ilyen örök, örök sorskérdések vannak benne, amivel tényleg így, így örök érvény ez az epizód. Na most itt Lenornak a, itt a végén ez a reakciója, amikor ugye lelövi az apját, ez kicsit olyan túl van dolva. Tehát már eleve a Star Trek önmagában is egy, egy színpadias módon van előadva, de amikor ugye meghalott az édesapja, akkor ő ott, ott elkezd szavalni. És egyébként az a szavalás az, az tök jó lenne, az nagyon jó, hogyha egy színdarabban történik, de hogyha a valóságot narrálja ezzel a fajta színpadias fellépéssel, akkor az már szerintem ganyagol tehát ez, ez az egy dolog, ami szerintem nem, nem volt időtálló ebben az epizódban, és ez tényleg nem technikai kérdés, ez tényleg nem a, a költségvetésnek róható föl, hanem szerintem ez a megoldás, ez nem egy az egyben nem volt jó. Ettől eltekintve viszont nagyon-nagyon izgalmas a twist, tehát hogy nem, nem maga kodosz az, aki ezeket a szemtanúknak az eltakarítását végzi, hanem a lánya, és itt ugye, hogy Attila is mondta, nem ismerjük ezt az Embert. Látjuk, hogy most színész, de hogy most megbánt, vagy nem bánt meg valamit, nem, nem tudjuk róla igazából eldönteni. A lányáról viszont egy az egybe látjuk a végén, hogy ez egy teljesen pszichopata. Tehát ebből a szempontból is érdekes ez az egész. Itt az első évadban páratlan epizódok vannak, és ezek között is a legjobbak közé sorolható a király lelki ismerete, eleve ez a színházi setting, ami kicsit kiragad minket a, a heti ilyen bolygós környezetekből, egy kicsit érdekesebbé teszi ezt az egészet. A váratlanul elgondolkodtató téma, ami akkor is és most is aktuális volt a fő karaktereknek a, a bejáratottsága, ezek mind-mind szerintem hozzájárulnak ahhoz, hogy egy 10 per 10-es epizódot lássunk, Akár ma is ugyanúgy megtörténhetne, hogy tényleg kiderülnek nagyon sok mindent. Akár a Mitú kampány, akár akkor kiderül emberekről, hogy valójában nem azok, akiknek mi megismerjük, hanem néhány évvel, évtizeddel korábban sajnos más miatt kerültek címlapra, csak egyszerűen álnevet vett fel és úgy próbált, úgymond boldogulni, hogy ki csusszan az igazságszolgáltatás keze alól. Tehát ez olyan téma, ami szerintem sajnos örökzöld. Én majd a említett Dayton volt regény elolvasása után, hát valószínűleg újra megnézem ezt az epizódot, tehát szeretném összekapcsolni majd és látni az összefüggéseket. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy oldotta meg a, a szerző, aki nyilván, hogy leült ez elé a részelés, és azért komolyan utána gondolt, hogy, hogy ha már azt választotta, hogy ide-be az időségbe utazik vissza, akkor ott hogyan mozgatja a karaktereket. Tehát nyilván ugyanennek a történetnek egy másik oldalról, egy mai szemszögből történő megítélése van hiszen a karakterek annak, a Giorgio kapitány, akit egy pozitív karakterként ismertünk meg, és ugye pontosabban ott még Giorgio parancsnok, meg hát ugye itt, itt Lorca kapitánynak ugye a mi univerzumban tartozó hát eredeti alteregója vagy eredetije fog majd cselekedni, tehát erre nagyon kíváncsi leszek, és Persze a legény nélkül is, ez egy, tehát ugye nagyon jó, amikor ugye, egy, egy, ugye az epizód, az, tehát itt is egy másik eseményre hivatkozik, tehát ha valaki mondjuk ezt, pont amikor ugye ezeket én először láttam az epizódokat, akkor ugye ezek nagyon homályos részek voltak, hogy akkor ez a kodosz, akkor erről most nekem tudni kéne, vagy biztos volt már valami kodoszos rész, amiről lekistem, az If You kalandjai, tehát uh, itt ilyenkor nehezen rakja össze a néző, és ilyenkor az írók szerintem el is engednék egy kicsit a nézők kezét olyan szempontból, hogy, ugye mai szemp ez, ez már sokkal nyilvánvalóbb, vagy szájbarágúsabb. És ma már nem mernek feltételezni a nézőről, néhet, vagy hogy mondjam, tehát ki kell mondani, hogy egyre butám nézőknek írnak a forgatókönyvíró. Pont azért, és pont, hogy el is vannak tompítva esetleg olyan részek, amik például erköltség annyira komolyak lennének, azért... Szerencsére már még a, például pont a Discovery azért, mert ez ebben a távlatokban is gondolkozni, de már hát, tehát igazán azt a drámát, amit az űrkulisszák közé téve a, ugye a Star Trek eredet sorozat nyújt, azt, azt szerintem nem nagyon kapjuk ma már vissza. Tehát, hogy itt Ennyi dráma is így keveredje, mert van egy érzelmi dráma is. Ugye itt Kodosz és a lánya, te Körk és Lorena kapcsolatában is, vagy egyáltalán Körkben, vagy riley ban tehát ezek, ezek ugye mind-mind kifejtős karakterdrámák lennének, amire persze nincs idő. És akkor itt ez az epizód azért ügyesen balanszíroz, mert tényleg itt egy, egy, egy standard, egy állandó jó minőségű, tehát nem volt például el, el, elviccelve, hogy a Riley-nak a másik fellépése, habár azért ott, ott én féltem mindig, hogy hát őt egyébként teljesen, tehát nem, nem szerettem abban a néki Támcímű részben, tehát az, az, az, pont, az pont, pont ő miatta nem szeretem azt a részt. Tehát a Riley az nekem, az, tehát a Mr. Sullo Roangálat tőlem tőle az egész hajón, de azért, amit a Riley énekel, tehát az, amit a Vezlik Crusher csinál ugyanabban a részben, azt nem tudom, törölném. És ha már egyszer ezt a balhét csináltad a gépházban, most nem is tudom, hogy a körkogyozhatja be oda, Amúgy egyébként maga a Spokk is alapból csodálkozik. ezen a nyomvonalon indul el, hogy körkezet csak egy furcsán kezdő, bár ez, egyébként ez nagyon jó, hogy ugye ezt is látjuk, hogy ugye a a, a kapitány nem cselekedett önkényesen, de nem mondhatja azt, hogy ezt és ezt ide beosztom, ezt és ezt a hajót ide rendelem. Tehát, ugye mindennek kell valami magyarázat, és minden, ugye, gyanút kell. Tehát, ezért itt csak látjuk, hogy épül a, szépen az univerzum, hogy azért a hajón belül is, meg a csillagok belül is, hogy ezek ugye, ezek megkérdejeleződnek, hanem a kapitány elkezd itt furcsa parancsokat osztogatni, vagy valaki furcsán kezd el Nagyon jól, hát jön a Balancsóv Terror rögtön, tehát várnap múlva azt újra nézzük, majd itt valamennyien, hát alig várjuk, szerintem, és így ennek, ennek, ennek fényében egyébként én inkább én azt mondanám, hogy 8 vagy 9 per adnék az epizódra, talán, talán inkább most 8-at, így újra nézve, kicsit jobban kijöttek ezek a teatrális részek, de alapvetően, tehát a legerősebbek között van, de hát most mi nem erősebben a részben, hát említettem a Naked Time, de akkor ahhoz képest jó, akkor 9 per az epizód.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 Köszönöm szépen a tartalmas kibeszélőt Atillának és Dévnek, illetve Ádámnak is köszönöm, hogy segített a hírek feldolgozásában. Mai adásunk ennyi volt, de a jövő héten visszajövünk. Szerúsztok! szekerek megvízásából készítette az impulzus produkció. produkciós vezető farkas csaba. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott